فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث kitab الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر الأمور محدثاته وكل محدثة بدا وكل بداة دلالة وكل دلالة في النار večeras nastavljamo sa serijalom predavanja o četiri fixka mezheba odnosno imamima mezheba i njihovih mezhebima sada na redu šafijski mezab odnosno govor o imamu šafij znači govorimo o imamu za koje kaže ibn Rahuvaj ebo Ishaq kaže innehu on je bio hatib govornik uleme onaj koji govori ispred uleme za koje kaže Ahmed ibn Hanbal govoreći o tome ono što došlo berdosom hadisu ko su obnovitelji uh, vjere islama pa kaže aržu an yekun šafijiu ala ra'si 100 taniye il okhra kaže uh, ja računam nadam se da imam šafija bio od obnovitelja vjere islama u drugoj drugoj stoljeni godina od početka islama računaj po hidžri spomeno je prvo e, Omer ibn Abdulaziz koji je bio namjesnik i velika novogumeta a onda i mama Šafio pa se to je velika i krupna stvar ako imam Ahmed posvjedoči za imama Šafija da je bio obnovitelj vjere obnovitelj vjere Uh, vidjet ćemo, poslije odnosi se tu da bi obnovitelj vidjeti, znači, i u i u fiqhu, i u suli fiqhu. Također, znači, govorimo o imamu Šafiju, Rahimahullah, uh, za kojeg sin od imama Ahmada ibn Hanbella kaži, rekao sam svome ocu, nakon što sam čuo da često dovi za imama Šafiju, Pa sam ga pitao, jel, čujem te stalno, doviš za šta, šta je razlog tome. Pa kaže njemu, imam Ahmed, kaže, kane šafi'iju kešemci li dunja. Imam šafija je bio poput sunca za dunjalog. Znači, bio je za nas muslimane ono što je sunce za dunjalog, za život na zemlji. Kaže, ke la afijeti li nasi, poput zdravlja za ljude. Kaže, fenzur, hel... Liha, uh, liha veini min halef pa pogledaj imal zamjene za ove dvije stvari može nešto zamijeniti sunce za, za život na zemlji možda zamijeniti zdravlje ljudima nešto drugo odnosno ovim riječima hoće imam Ahmeda kaže kolika je vrijednost i uloga imama Šafije kao učenjaka za umet i zaista je ogromno neprocijenjiva i to dan danas osjetimo veličinu ovog imama sa onim sa čime on došao. Osoba koja sa svojom genijalnošću došla sa knjigom Risala koja govori u, u Sulidinu metodologiji islam, islamskog fika e, sa, nečim što je, sa, ti, sa nečim što je došao što je u stvari bilo jel, e, može se tetirati u islamu kako to neki kažu on, on je poput Aristotela ili Platona za filozofe, oni, oni za muslimane e, znači na tom stepenu kao što su filozofi Aristotel i Platon kod, kod filozofa, tako i imam šafija e, kod učenjaka kod ulemi muslimana a onda nastavlja imam Ahmed, pojašnjava još e, govorimo o govoru govorimo o govoru znači kada ga je pitao njegov sin o, o imam šafi, pa kaže ma a'lamu ahaden a'zame minhu hu ala al fi zemeni al-Shafi'i, min kar ne znam nikoga po veličini. Od njega, znači po značaju veličini za islam od imama Šafija u njegovom vremenu. To ima pa da ovakvo svedočenje, ovakvo potvrda ima Ahmed to puno znači. ima Ahmed inače bio učenik od imama Šafija. Kaže vo inni la ad'u lahu fi salati, aja kaže njemu dovim u svojim namazom, u svom namazu. Pa je kako dovi. Kaže Allahumme, Allahumme gfirli, voli validejje, voli Muhammed ibn Idris šafi'i. Znači, spomenio dobu kao je dobi na namazu. Allahu moj, oprosti meni, mojim roditeljima i Muhammedu ibn Idrisu šafi'i. Odnosno, ovo govori, ako je Imam Ahmed u svojim dovama i mama Šafiju da dovi sa, uh, ono što dovi za sebe i svoje roditelje konstantno stalno i dovi za imama Šafiju to u stvari govori koliko je uh, cijenio volio i koliko je značaj bio koliko ga on lično volio a koliko to stvari stvari i mama Šafije uh, kod mama Ahmeda odnosno to, to pre, uh, što znači koliko je značaj imao za islam i za muslimane i što je tačno bez sumnje uh, kada smo rekli znači dovoljna je ta stvar da ga računaju mnogi učenjaci da je on bio obnovitelj vjeri Islama kada se napinu na druga stotina godine pohiđe. U stvar, to se odnosi na onaj hadic kojeg bilježi Ebu Daud Hakim i Beheki bilježi u svojim zbirkama u kojem je došlo da od Buhariri radijelahu da je poslanik s.a.v. rekao Inna lahe jeb'ahtu li hadihi l'umme Allah želžanuhu šalji ovom umetu ala ra's kull miyati sana kada su potpuni svaka stota godina kaže meniyu jedidu lehudinao koče obnoviti njegovu vjeru podobnavljanjem su ove misli tači dače da će obnoviti ono što da će obnoviti ono što se zaboravilo pogrešno tumačilo zapostavilo i tome slično a ne da će do nešto sa novim osobama što što ne poštuju vjeru islama a e, znači to nije to nije u usporedba sa, sa vjerovjesnikom nego s onim ko obnovi e, obnovi onom što se zapostavile pogrešno tumači od islama a tu stvar govori o veliko o veličini ovog imama e, imam Šafija inače znači njegovo puno ime Muhammed ibn Idris Muhammed ibn Idris e, poreklom je znači od e, Banu Hašima, odnosno uh, Abdu Menafa sa tim djedom se sastavio, sa poslanikom sallallahu alaihi sallam, znači bio je iz porodice Ehlubejta. Mohamed ibn Idris, ibn Abbas, ibn Uthman i tako dalje, do Saiba, do, uh, do ibn Hašima, ibn Mutaliba, ibn Abdu Menafa. Naši kurešijskog porijetla. Uh, rođen, je, rođen je u Gazi. Palestine, ili u Askelano isto također u Palestini 150. godine po Hić a te godine je preselio na Hiret drugi imam a to je Ebu Hanife njegova majka ga je u drugoj godini njegovog života otišla sa njim u Meku i od tada boravi u Meku preselio je 204. pohidži u Egiptu. naši preselio je u Egiptu. Rođen u Palestini, živio u, u Meki, u Medini, u Bagdadu i u Egiptu, a preselio je, znači, na kraju u Egiptu. Njeg, njegov djed, Ashab, Saib, Saib ibn Abdullah, e, on je primio islam u, a, tokom bitke na Bedru. Tada je došao, došao da se bori kao mušrik na strani mušrika i nosio je zastavu Hašimija, Benu Hašima. Pa je bio zarobljen, znači sajbi, sajbi Ibna Bula, bio je zarobljen, a, pa je bio otkupljen i primio islam. Time što je primio islam, naravno a to moje priče njegovo on najviše što je vezan za porijeklo imam Šafija također što bih to napomenuo vezan za njegovo porijeklo a to je da je da je odrastao kao, kao mal da je da je rastao u siromašnoj porodici jako siromašna porodica otac smo je preselio a on je bio mal bio je tim Ovo na stvari govori o jednom vrlo bitnom stvari, znači da nije razlog da je timstvo, nije razlog nekom da kaži, da, neko, da se neko sažaljeva i da se traži u tom opravdanje da ne može, da da doprinose, da, da, da, da, da, da, da, da prinese u svome životu ličnom i za islam i za muslimane, a dovoljno je dovoljno nam je poslanik koji je također bio jetim. A evo imam šafija šafija Naučio je Kur'an na pamet u svojoj desetog godini. E, počeo je od rane mladosti da, da izučava hadis, arapski jezik, također s njom posvijeti, pamtio je, učio je poeziju arapsku, učio je od malena gađanje sa kopljem i ostalim borbenim, i sa ostalim oružjem. A e, glavno za njeg spominju da je da je od samog početka u, u svojoj mladosti već se vidjele na njemu jel znaci jel, kako to kažemo na arabskom jel nubuga odnosno jel oštroumnosti, jel, genialnosti preciznije rečeno. Čak prenosi je događaj da je da kada ga je majka jel dala da ide da ide kod, kod moalima da uči da uči vjeru, nije imala čime da plati malimu koji ga je počavao. Pa je dovedeno upitnost ili to da uopšte da pristvoje. Međutim, desno se jednom da je on, ovaj, znači to je bio problemim. Desno se jednom da je malim nešto osustovo osustovao, pa je, pa je imam šafje, pošto je bio jako inteligentan, pametan, sve što malim kažem on znam odmah. Pa je on zamenio malima priču pričao djecu, sve što je malim prije I to I to malim vidio. Vidio da je on neobičan djete. I onda Tomo Alim počeo poslije da koristi kao mu zatim on. I tako i poslije rekao majs ne trebalo ni klačati, On meni dobro dođe. Jel? Znači, nakon što je zavišio, nakon što je učio a, na pametu u 9. u 10. godini, e, poslije je otišao u Mešćed harama, u, u, u Harem, u Kotkabi, u Meki i počeo je da, da prisustvoji halkama, odnosno ono što mi danas tretiramo dvrsoma, predavanjima, kursevima, kod u Lemi. Tako da je također odma vrlo brzo u 10. godini naučio muveta i malika na pamijetu. A prenosi se od njega da je od, jedni kažu od 15. godine, drugi kažu od 18. godine je počeo da dava fetve nakon što mu je njegov ših e, muslim Ibn Khalid dozvolio i postakao ga, nagovorio da, da može veš da daje fetve ljudima pa ste u toj mladosti, u tako ranoj mladosti da da daje fetve to, to uglavnom što se spominje ono što mi je poznato od Uleme, to je Ibn Tejmije evo imam Šafja i njima slično znači to nije, inače to nije praksa jel? praksa je obrnuta da oni koji izuča, uči je traži šrijesko znanje, da obično dugo godina izučavaju, uči, da prođu, da dođu u 40. i 50. godine i da onda postanu, o, da izađu u javnost i to je, to trebalo biti osnov. A imamo izuzetke. Znači, ovo se može računati kao izuzetake, a ne pravilo. Jer osoba kada traži švjetsko znanje, znači treba da se u njemu, švjetsko znanje, da se slegni. Da se slegni, da postane rasjeh fil ilm. Rasjeha znači da su ureže u korijeni u njemu ono što je pravo, ispravno, šerijesko znanje. I obično traži to vremena. Pa, kada budu zdanosirati učenjake, umeta, znači obično vidjet da 40 50 tim čak neki u, kas, u kasnim godinama postanu, jel, izažu, javnost postanu poznat po svom znanju. Poput bi Baza o, i Mina i drugih učenjaka, od savremenih učenjaka, poput Ibn Hazma i tako dalje, znači učenjaci, naču osnovi jel uglavnom e, tek u drugoj polovini s svoga svoga života e, izađu javnost postanu učitelj i mama malika i tako dalje. Što se tiče i mama Šafi, e, njegov fika i njegovog znanja. E, možemo reći jel da je dovoljno da je dovoljno da on spomene mol što rekao a, Ahmed Muhammed Şakir takog je veliki muhaddis eh, 20. stoljeća u, u predgovoru knjige risala koje napisao eh, koji napisao imam Šafija pa on kaže la ujaz ali alim an yuqallidu kaže la kana aula nasi indi an yuqallid kaže kada bi bilo dozvoljeno učenjaku da oponaša učenjaka kaže pomeni bi najpreči čovjek kojeg bi bilo dozvolje bi trebalo da se oponaša od u lem je bio bi imam šafija pa onda je naveo je zašto i kog razira jer kaže an hada rajul lam yadh lam kad nije poput ovakog čovjeka se nije sličan pojavio feldule islam među učenjacima islama u razumijevanju kitaba i sunneta i e, dubini dobini dobini razumijevanja iz tih preciznošći razumijevanja i preciznošći izvačenja zaključaka iz Korana i sunneta i tako dalje spomenu o ostali stvari o čemu bi man šafija e, poznat što se tiče imama šafije po pitanju traženja znanja u početku je tražio znanje prvo kod imama Malika čitao je znači čitao je muvete ima Malika a prije toga, jel da bi ga uveš imao Malik mi smo spominjali da ima Malik ovaj, da on nije tek tako primao ljude da dođu kod njega u halku da traži znanje imam šafija otišao kod namjesnika kod namjesnika Medini i a, tražio da mu napiše Teskiju, da ga preporuči da ga ima Malik primio. Pa je tako se desilo, da bi lakše došao, da bi ušao, jel? Da bi bio njegov učenik. A, znači, nekoliko godina je učio tražiti znanje kod imama Malika i živio blizu njega. <clears throat> da bi nakon toga se desilo da je Ivam Šafija bilo mu je ponuđeno Bilo mu je poduđeno da ode da se bavi poslovne kakvim državnim. Jer se jer je bio poznat potom po inteligenciji, po pameti, oštroj umnosti i sposobnosti vođenja određenih poslova vezano za računovodstvo i upravljanje. Pa mu je bilo ponuđeno iz Beitul Ma'a a u osnovi, znači, znači odma se znalo startu da je on dio od porodice Ehlul Bejta, pa je, pa je dobio da, da dobija da, došao je dobio je pravo da dobija primanje od Bejtul Mala, jer Ehlul Bejt ima pravo da dobija iz Bejtul Mala. Uglavnom, a, došli su izjemena Jemena neka karavana, pa su, pa ime neko trgovaca po, a, rekao za njih i a, u kojoj je bio namjesnik Jemena, pa su, pa su tražio od imama Šafije da ode sa njima u Jemen i otišao u Jemen i bavio je se administrativnim stvarima, a ujedno je bio i oboljao funkciju učenog čovjeka u tom mjestu, odnosno istakao su u tome da je naređivao dobro i odvraćao od zla. Odnosno, najveći problem koji je napravio, napravio tu problem, jer ono kod onog namestnika koji je bio radio e, sa svojim djelovanjem je prekinuo, prekinuo je e, uzimanje mita veze i štele. I došlo je do poremeća da, da ga više e, da, je, da je postao jel, stjesnio radi djelovanje namestniku i onima koji je bilo ko njega koji su jel, po tom pitanju e, činili nepravdu. Pa se ukazala prilika ukazala se prilika kad su došli Abasije na vlast da ga se riješi ovaj namisnik kojeg je bio ima Šafja radio za državu naravno. E, bilo je govore da se priprimali neki takozvani alevijed, znači oni koji zbili da odprednost ali djela Hanhu da, će, da organizuju i priprimaju pobunu protiv Halife Haruna Rešida i iskoristili su iskoristio ovaj namjesnik tu priliku uh, tu priliku da tu ubaci bilo je njih devetorica i napisao je pismo u uh, kojem je pojasnio da su, da su ta da imaju devetorica ljudi koji prije imaju pobunu prevratili udar državni i što je što ima osnova što je se desilo A onda, je, jel, dodao, a onda je dodao jel, u, tom, u tom pismu koji je poslao e, Halifi, a ima ovdje, kaže, još jedan, kaže, ovaj pa je spomenuo ga e, Mohameda Milidiri Šafe, kaže, ima, on je, kaže, ovaj, jako jako inteligentan pametan sa svojim riječima, e, sposobnošću govora, kaže, mogu bi mnoge ljude da zavede. Što se razumilo iz konteksta kompletnog pisma, da je u stvari on kao da je sa njima, s ovima. I da je s strane opasan. Što je, naravno, imam Šafija bio čisto od toga. E, tako je protumačeno da je u stvari on taj koji, jel, koji, koji je povezan sa tim koji su pripremali pobunu. Uglavnom, e, uhlap se devetorcu i mama Šafiju zajedno i odveden je u Bagdad i dovedeni ispred halife 184. godine po Hidžri. I Znači, Allah je dao da bude spašen od jer je ostali su devet njih. Ostali deveti ubijeno bilo. Znači, trebao je biti i on je ubijen. Zbog učestvovanja, optužbe učestvovanja u pobuni. Kočak ga on, naravno, čistio. Šta ga je spasilo kako prednosi uh, historičar je, to je kaži Fesaha tulisanhi. Bio je velik retoričar. I kada je svoje stanje, onda je odmah, znači, ovaj, čak je zadivio i samu halifu skrenuo pažnje na sebe ko je taj čovjek, je li zamoguće, jel? Ovaj, I to, znači, on nije krio, nije krio svoj ljubav prema ehlu bejtu, od koji je ojion, porijeklom, a naravno nije podržavao zulum i nepravdu koja se činila prema njima. A onda šta ga iš drugo spaslo, a to je šefaat Mohameda i Hasana Šajbanija. Mohameda i Hasana Šajbanija, koji ga je znao, koji ga prije, pa je se on zauzimao za njeg, A tada je Mohamed Ibn Hassan Šaibani ilič bio, on i Ebu Jusufu bili na veľkom stepenu v Abbasijskoj državi. Tada je već hanefijski mezeb, uzeo, uzeo maha na državnom nivou. Tako da je onda halifa a, naredio da ostavi Šafiju da, da bude i da ostane u Bagdadu i da bude kod Mohameda Kasana Šajbanija a u stvari ova, ova stvar je jako, jako dobro došla u tom Musibetu, ima velikog dobra a to je da je prekinut onaj posao, aktivnost koju je imao, imao Šafija dole, koji je bio uglavnom uh, veza za države administrativne stvari u Jemenu pa je ponovo se vratio znanju učenju, traženju znanja i pisanju i tako dalje To je uzrokao da se ponovo vratio i da je ostao još, da je ostao još vrijeme kod Muhammeda i Hasana Šajbanija. Pa je čitao, odnosno uzu, rivajet, muveta od strane Muhammeda i Hasana Šajbana. Znači imam rivajet uh, i od Muhammeda i Hasana Šajbana, učenika i Buhanifi, rivajet od, od Malikovog muveta. I sa se računao s tim njegovim boravankom u Bagdadu, da imam šafija tada i u kontaktu sa uh, Hanefijama, i tako zvanim ashabu rej ili ehlu rej, oni koji su slijedili kijas, da imam šafja sastavio znači fiqh imama Malika koji je zasno na hadisu i fiqh hanefijske škole. I to je ono što će jel doći sa jednim novim proizvodom a to je, a, to je sa onim čega će doći čega će izrasti i šafijski mezheb gdje on spojio znanje a, spojio znanje znači ova, ova dva prijethodna mezheba ujedno. E, prije nešto krenemo na, da govorimo o, o temeljima šafijskog mezheba, da samo spominjemo, je, znači malo prije su vele neke izreke od učenjaka po pitanju toga a, koliki pohvala učenjaka za imama Šafiju. E, da još sam spominjem tu onda je Ibn Ketir govorio o njemu također u svojim knjigama između ostalog kaže da je da su najveći imami ovog ummeta e, Hval, pohvalno govorili o znanju i veličini imama Šafije, poput uh, Ibn Mehdija, Drahman Ibn Mehdija, uh, koji je bio sebeb da bude napisan na knjiga Risala, jer on je on poslao pitanje, pitao i imama Šafije, pa su znali da je on bio tako ovaj, jako inteligentan, imao jako precizna fahm razumijevanja Kur'ana i Suneta. Pa je pitao njegov da napiše jel, to, te osnove u poimanju Kur'ana i Sunneta. U stvari odakle počinje, e, počinje u Sulfit. Pa je on napisao knjigu Risala koja je, u stvari predstavlja prvu knjigu iz metodologije islamskog prava. Znači ona je, znači, ona je remek dijelo po pitanju gledajući sa, e, sa, sa nivoa značaja te knjige. Ona je ona koji dan danas ta knjiga I tu sa čim je on došao koja dan danas čuva ovaj umet od zastranjenja i akidetskih i fikskih. grato e, vjerojatno sam jednom tu spominju, znači modernisti, islamski modernisti, ovi savremeni u ovom dubu dasicu, sljedeći da je spremno što živi, žali se na ovu knjigu. Ona ime, kaže, ograničila ono što bi onima uzeli široko. A to je da oni tumače na moderni način islam, jel? A ne ono način, kako je pojasnjima Šafirom, što sveo, jel, na tumačenje ashaba, selefa. Pa kaže da je on malo njima to stisnio, pa ne mogu, jel, ne mogu, se, ne mogu se klonti toga da on na svoj način, moderna način, iskrivljen način tumače Koran i Sunnet i da prilagode, jel, pogotovo ovim težnjama zapadnim, jel? Što imamo danas od tih modernih modernih islamista, i oni baš navode znači da im je problem Šafija i njegova knjiga. I u prosu. Od učenjaka također koji su uh, koji, uh, uh, koji naveli i jasno rekli da je, da imam Šafija od najvećih učenjaka ovog umeta, to imam imam Malik, Qutajbe ibn Uyene, Jahja Kattana, što su su velikani, najveći učenjaci u hadisu. Abu Beit Ibn Rahvejja, Mohamed Hasan Hassan Šajbani od Hanefija, Ebu Theur kaže, Ebu Theur, poznati učenjak velikan, kaže, ma, ma rejna misle šafi'i, nismo vidjeli osobu, čovjeka učenjaka, poput imama Šafije. Volaha huva rea misle nefsika, niti on vidio slično u sebi. Znači, nije sreo, niti vidio koji njemu raovan. I to je tačno. Tako, ovu, ovu sličnu stvar kažu i za Ibn Tejmiju. Kada kaže, prenosio nekoliko učenjaka za ibn Tejmiju, kaže a, ni, a, nismo vidjeli poput takvog čovjeka. U znanju, u, u, u bogobojaznosti, praktikovanju vera i tako dalje. Kaže, niti on vidio sličnog sebe. Znači, on, on zna dobro da nije vidio sličnog sebe. A, imam hadisa daud Zahiri, osnivač za Zahirijskom ezber, kaže kaže, li šafi'i min alfada'in ma lem je čtemija li gajri. Kaže, imam šafija, ima fadla i vrijednosti što se ne mogu sakupiti kod drugih mimo njega. Pa je počeo nabrati, mišerafi, sebi. Prvo što je bio plemenitog porijekla, porijekla poslanika sa Lalonzanem. Pa kaže od e, sihatidinihi e, ispravnosti njegovir, pa e, onda pa, pojedinačno šta ispravnosti vjeri? Po pitanju akide, po pitanju hadisa, po pitanju fika i tako detaljno detalj spomeno određene detalje <clears throat> mogli bi nadugačko i naši roko o tome, a, a dovoljno je ovo jel, da je Imam, imam Ahmed a, pazite, u doviju koju je dovio za sebe, za svoje roditelje spajao je dovu da dovi za imama a, Mohameda Midrisa a, Šafiju, što znači govori koja je to veličina i značaj ovog učenjaka. I zaiste je to tako. A, dalje što se tiče imama Šafije a to je da, da preleti smo na brzinu koji su bili njegovi šajhovi koji traže učenje o znanje i koji su je, poznati učenici njegovi. On je uzo od učenjaka iz Hidžaza odnosno Mekije i Medine, uzo je fiqh od Muhameda ibn, pardon, muslima ibn Halida Zenđija, koji ga je u stvari je, rekao mu da počne daje fetva od 15. 17. godina u svodnu Rivajetu, A uh, ovaj uh, muslim i dehali, on je uzoo Ibn Džuređa, a Ibn Džuređa od Atah. Od Atah ibn Rabbaha. A Atah ibn Rabbaha od Abdullah ibn Abbas i Abdullah ibn Zubeira. I ostali ashaba, skupine ashaba poput Omer, Radiona Ali, Ibn, Mes u ibn Mesuda, Zaidim Thabita i tako dalje. Tako da ima tu sil silu, lanac uh, uzimanja znanja od ovih ashaba. I znači tako je znanje od od uh, uč uh, dana je bilo sakupljeno u Hiđazu, Mekimedini. A onda kada je Malik oti, kada, je, pardon, kada je otišao u uh, tražeo kod, uh, kod Malika i uh, čitao njegovu muvete pred njim. Euh um, Ivan Malike skužio, video da je ovo neobičan mladić, da je jako inteligentan i pametan. Pa mu je rekao kaže itaqillahe watch tani bil maasi. Kaže boj se Allaha i se griha fe innehu se jakunu lekeša nun. Kaže, jer, jer, uh, jer će, ćeš ti imati značaj. Bi Bićeš ti značajan. Za koga? Za islam, za muslimane. Znači, ima Malik je to vidio u njemu, nas u njemu. Boj se Allaha, kloni se griha, jer ćeš ti imati veliki značaj. Za islam, za muslimane. Znači, zatim je uh, tražio znanje u Iraku. Vodio je rasprave sa Mohamedem Hassana Šajbanijem, učenikom Nebu Hanife, pa je postao veliki učenjak u Raku, pa imao svoje sljedbenike u Iraku. Opet ponavljači, on je napravio spoj između hanefijskog poimanja Fika i malikijskog. I došao sa jednim novim rezultatom, što će u stvari prerasti u šafijski mezheb, koji je, koji je kombinacija Fika kombinacija, znači onog, onog što se naginje Qiyasu i onog gdje se, uze, gdje se, gdje se ima jaka osnova u, u hadisu. <clears throat> što se tiče njegovog učenika, najpoznatiji njegov učenika navodno prije svega bio Ahmed ibn Hanbel, Abu Thaur, velikani imame ovog umeta, El Karabisi, Beqal, Zaferani i mnogi, mnogi drugi učenjaci, da ne navodimo redom što se tiče njegovog osnova njegovog mezeba, temeljja njegovog mezeba, eh, po tom pitanju eh, treba spomenuti je da, da imam Šafija se odlikovao eh, u tome što je što je sakupio eh, mnoge stvari što u čemu se istako odnosi na drugu ulemu. A to je ma'rifetul eh, Qur'an, imao jako precizno poznavanje eh tefsirno tumačenje Kur'ana druga stvar ibn hadis znači imao eh uzeo je znanje učenjaka hadisa pa onda fiqh ray onda fiqh hanefiskom je pa onda učinio je dabt qawaid al-fiqh pravila fiqa odnosno razumijevanja fikskih mesela i došao je kao rezultat toga, ono što je došlo od njega a to je da je uveo davabit za kijas, Uva, uveo pravila i šartove za bavljenje kijasom jako on nije prvi koje, koji se bavio kijasom ali on došao i postavio te ta pravila koja je dan danas uglavnom važi koji on zasnova pisao u svog knjizi Risala i došao su nečim novim što se rijetko ko bavio prije njega to je sa nesihom, derogacijom deragiranju Kur'anske ajete, druge Kur'anske ajete, deragiranje Kur'ana, suneta, obrnuti i tako dalje, što je poznato u toj oblasti oko tih detalja. Prije govora o temeljima njegovog meziva sam da spominem, znači da je o zanimljivih stvari od njegovog fika, njegovih mišljenja, njegovih određenih stavova i to bilo, da Imam Šafja zabranjivo obavljenje Ilnul Kelamom, a to je s holastikom, a to su Ešarije, Maturidije i ovi ostali. E, njegov, njegov stav po pitanju je namisništva imameta je bio e, da je to da je to da je to, da je to vjersk, vjerska stvar namisništva Islama Hilafetije se vraća na vjeru. I e, tu je vrlo bitna stvar koju on e, naglašavao, da se ne odvaja upravljanje državom, e, ljudima, vođen ljudi se ne odvaja od vjeri, da je to sasvni dio vjeri. E, također njegov stav je bio da nije obaveza, da nije obaveza da namjestnik halifa mora biti od Kureyšija. U se izvojuju od, odnose ostale od čenjake. E, Da, da je smatrao da je od halifa Hodefaj Rašidin da je bilo pet, a ne četiri. Ko je ih petog ubrajao? Omerov Umdal Laziza. U sporu koji se desi između Mavi, Ali Aradjelon njegovoj stavi bio da je, na, na, da je Ali Aradjelon nedvojbeno bio na strani istine i što imaju argumenti za to. Jel? Što se liče njegovi osnova FIKA, a to je ono, je vrlo bitnoj najbitnijeg ogovora o imam Šafi i njegovom mezebu a to je da njegov f njegove znači temelji, osnove izvori fiqa su izgrađeni na pet stvari. Znači temelj fiqa su kod njega izgrađena pet stvari i oni se uh, vidjećete raz koji odostali ostala dva pritona mezeba od anefiskog i malikiskog održinj stvarima Po njemu je, znači, prvi je osnov, naravno, kitab, odnosno Kur'an, drugi sunet, vjerovstvoji naravno. Treća stvar je ižma, četvrta, kao sahabi, govor ashaba, e, peta, peta, ehtilafu sahabe, razilaženje među ashabima, i to je obrajao osnove fikha, I šesta dođe na mjesto kijasa. je on pojasnio, jel? on je ofidno pojasnio u svojoj knjizi um. Već smo vam pomenuli, znači da je Imam Šafija. Znači, spomenut ćemo neke detalje o vezi ovog spomenutog. Imam Šafija znači je bio opšte poznata stvar. Jako inteligentan, još truman i da je sakupio to razno znanje koje je bilo prije njega. Učio je na raznim mjestima, kod raznih učenjaka. Prvu knjigu koju je on napisao, a, za, znači, on se razlikuje dodatno od, od Mezeva Hanefijskog i čak i od Malikijskog, jer ima malke, nakon ima malke ostalih, od njegovog što je pisao je mu vete ostalo. Dok je knjige mu davoje, napisao njegov učenik. Ajmam Šafi je uglavnom je sve što je vezano za njegov mezheb to je on lično napisao, one osnove temelje. Prvu knjigu koju je napisao, pisao je za ovo se el hudžeh. I ona predstavlja hudžeh, znači dokaz. Ona predstavlja a, takozvani mezheb kadim. Nači njegovo, njegov mezheb u prvom početnom momentu. Stara, znači možemo reći prevel stari mezheb, dok je bio i to je zanimljivo za imamo Šafiju, znači čest, čak s time dokazuju, to je nispreno dokazivate. Ja imam Šafija, imao dva, dva mezjeba, imao mezjeb u Iraku koji smatra stariji mezjeb, imao u, u Egiptu kad je bio, pa to zove mezjeb džedid, novi mezjeb. Kada neko će dokazuju, jel tu, kako se treba mijenjati, mijenjati ovako, onako, kako su promjenjive stvari. A, narodno, čovjek se mijenja shodno s, povećanju znanja i ilma, a ne skretanju. Druga knjiga koju je napisao poslije toga je u stvari um. A to je medheb džedid. To je novi medheb. I ona je u ta knjiga El Um koja ima uh, mnogo, mnogo tomova. Desetak tomova. Velika knjiga. Ona predstavlja u stvari temelj njegovog medheba. Uh, treću knjigu koji je napisao poslije toga zove se ar A to, uh, to je knjiga iz Usul Fikaj. Metodologije islamskog prava. Koju je napisao Iraku poslije. on sam kaže, ka, znači ova risala znači, govorim ponavno, stalno, znači to je, to je, znači, knjiga ne imaju ravni po pitanju sulfitka Osnov. on sam kaže, ali ili kaže kaže usulno šata, znanje, kaže raznoraz, znanje je na raznalaznim temeljima kaže, el ula kitab u osin i da sebe titi sunne, kaže prvo kaže, prvo je kaže, kitab i sunnet, ako je vredosan sunnet a onda kaže to je prvo kaže drugo el ijma fi ma laysa fi kitabu ولا sunnah a drugo kaže ijma na onome što nije došlo što nema u kitabu sunnetu treće kaže ono što kaže qaul ashabi nabiji kaže e, govor ashaba wiravise sallallahu alayhi wa sellem kaže Kaulen kare ulana nale, nale moleh mu mukhalife. Kažu ono što prema sinu odni, a da oni poznaju to da je neko od njih se u tome razišao. Vidimo ako bude vrijeme o tome da nešto detalje spominem, kako konkretira ono što prezeva s haba o njihovim stavovima. Četvrto, četvrtu kaže ihtilaf ashabe nebesian, kao to razilaženje ashaba. On smatra od izvora vjere i razilaže među sahabima i ono znači, oko čega su oni razišli da se poslije toga ne izađe van uh, van onog, čega, van stavova oko, oko koji su oni različiti. Peto je kijas On kaduje kao nešto je uh, zadnje i najslabije. <clears throat> A onda kaže u svojoj knizeri sala kaže le ise li ahadin ebeden an yaqula fi shay'in halalan aw harama. Kaže illa min jihati al-innu, nije dozvoljeno nikome ebeden nikad, da kaže nešto halal je ili haram, osim sa strane znanja. Kaže, o džihatul in, a strana znanja je, kaže, el haber fil kitavi wa sunne, a kaže, znanje je, ka kaže, haber, misli se ono što došlo vahjom objavom, kaže, u kitabu ili sunnetu, kaže, el iđma il ili qijas, ili iđma ili qijas. Znači, samo rečenicovče da kaže da je temelj, izvori islama, ono što mi, Smatramo da je to danas jasno ko dan, a pa u početku baš nije to bilo tako i dan danas mogu doći ljudi koji tvrde nešto drugačije, suprotno i tako dalje, gdje je on u svoje doba vodio veliku bitku oko toga i izvojao pobjedu poti raznoraznih, skretanja, devijacija koja se čak u njegovo vrijeme po pitanju tumačenja korana je suneta. I šta se uzme od njih, šta se ne uzme i da li je uopšte, znači, Tako, u, u, u, u to se dubo već pojavilo e, skupina koja negira, uopšte treba da se drži suneta, jel? Ne, sam treba da ono što došlo korana. E, znači, on je ovdje spomenuo če, čega, znači. Znači, e, kitab, sunet i džmakijas. Znači, on je četiri stvari koje danas opšte poznati i opšte prihvaćene među ulemom. <hým> A onda je dolazi, jel, sa određeni stvarno vrlo bitnim a to je da kaže kaže la ayusaru i la gaira kitabi sunna wa huwa kaže ne uzima se ništa drugo mimo Kur'ana i Sunneta ako u njima postoji propis po vašem po tom pitanju pa i onda govorio a, i pisao o tome u svojoj knjizi risala da je da je obaveza da je vaajib da se dokazuje sa Haberom Vahid. A to je ono što smo rekli da Hanefije nisu uzimali ako se nispone određeni šartovi. Kod Malikija također smo rekli ako je da se ne uzme Haber Vahid, znači govorimo za hadise vjerodosnoj koji nisu došli na stepen Mutevatri ali Meškura. A on je došlo da je to, bez obzira što nisu znači, što nisu došli na stepen Mutevatri ali Meškura, da je važiv da se radi po njima. I da nije uslov da taj hadis doživi, doživi stepen šuhreta, da bude mešhur, da bude prenesen više od trojice i više ravija u jednoj generaciji i da bude mutevatir. Niti ustav taj hadis ne smije biti od bima teomu bihjobelva od ono što je, je raširano s prostorom među ljudima, što je stano ponavlja u životu, na čemu su hanefije što su uslovljavali, ili što su maliki uslovljavali, Da, da se, da, da Haber Vahid vjerodostavljan hadijs koji nije Mešur Mutevatir, ako dođe e, u njemu nešto što nije praksa stanovnika Medini, to se ne prihvata. Ispominjali smo taj primjer prošli put. E, znači Imam Šafija je znači jasno, nedostavno podvuko i dokazao i, i to, to je njegovu staviju, imate ne preživio u umetu, kod učenjaka, a to je U, u, u, znači ovakvo poimanje Habera Vahida. E, a onda takođe je došlo s nečim čime se rađu sa Ebu Hanifom i Malikom, a to je da se, da se uopšteno ne radi sa Murselom Hadisom. E, što je bilo praksa, kod što je bilo stav Ebu Hanife i Malika da se radi sa Murselom Hadisom, ako po tom pitanju nema, ne, znači u određenom pitanju ima Mursel Hadis koji je slab a ne ima drugog hadisa vjerodostojnog. Nego je on uslovio da se more određeni šartovi ispunti, da bi se radilo po tom Mursela hadisu, a to je da ga podržava neki drugi opšti šarijski tekst. Znači da ima, argument, da ima neki drugi argument koji ga podupiruje. I on je u stvari došao sa time što su privatlučenjaci hadisa, a to je da Da se, da se uglavnom jedino može raditi sa Murselim Hadisa, sa Murselim Seida i Ibn Musaiba. A također onda njegov, njegov stav je bio da se uzima po vanjsko značenje Korana i Suneta i da se ne uzima mimo toga ništa drugo osim ako ukazuje na to neki drugi širijanski argument. A onda je žestoku borbu poveo protiv uh, uh, uvođenje u uh, osnove uh, odnosno izvore vjere i islamo, fiku pogotovo istjehsan spominjala smo ga pa je argumentirao i dokazivo da je to baatel istjehsan to je uh, da učenja kaže ja smatram da je, li, da je lijepo da se radi taj taj stvar ma iko nema da ukazao tako nešto a on, on, on njegova njegov izreka bila poznata kaže men istahsene fekad šera onaj ko smatra da je nešto lijepo rad i tako i tako kaže to je napravio šerijetom a to je batl, ako ne, dok se kura, an sunetu pa također onda je odbio dvospisno rad da se uzme kao izvor, izvor šerijeta mesaleh ili morsele opšta korist da se dođe da, je, da, da da je u nekom pitanju, da je stav takav, takav zato što to je opšta korist za islamost manu jer ko to može, kako nas no učekao da je opšta korist? Jedan, ali smatraju, ovako je jedan drugi u nakup, pa kod nekog je opšta koris, kod nekog nije i tako dalje. Također, naravno, uh, argumentiraju, dok, dokaze ona ispravnost uzimanja praksi stanovnika Medine kao, kao izvorom šarijeta. A što se tiče iđma, također je došao sa mnogim detaljima. <kuh> znači da je iđma podijelio na iđma qat'i wa zanni, iđma qat'i, znači iđma nedvosmisljeni, gdje se jasno podeđeno pitanju, izjasnili učenjaci da, da se slažu oko toga. A to uglavnom se može vrati na ashab, Kao što kaže Imam Ahmed, jel. Ko kaže, jel? Ko kaže da se složili učenjaci, da ko kosenci učenjaka, po nečem kaže slaguje. To izreka Imam Ahmed, a oni uči uko Što? Pa kaže, le aleke la tedri enneho mihtelefu. Možda on ne znaš da su oni različili. To misli u njegovo doba kad su učenjaci različili, a sabi se različili u razne krajeve. Nemaš, nemaš komunikacije sa učenjacima koji, koji žive u Endelosu, koji živi uh, u, u Indiji, u Horasanu, na drugim mjestima. Nisu imali komunikacije jedne među drugima. Otkud možeš reći da se kon koncensens učenjaka nekomisela, ne znaš kakav je njihov stav su jedino se može malte te ne reći za, za vrima shaba koji su živeli na jednom mjestu u Medini ili Meki, pa su e, čuli jedne i i, e, i donijeli neki stav po nekom pitanju, tu je iđma. A ovo ostalo otkud znaš, jel? Odnosno, on je odbijao tu da se onom učenjaku koji nije izjasnio stav po, pita, po nekom pitanju, da se njemu pripiše njegova šutnja da je, da se slaži sa iđma. A onda je ona druga, jel? Iđma e, vanni, iđma izma, znači, koji, koji nije jasan i Nago, ne zna, ni nam, taj izma znači, znači, nije nam poznato da se neko različio osobi, kad kaže nije poznato, ne može znači da se nisu različili i da se složili na tome. Znači, imam šafija ovdje došao sa detaljima koji su bili, jel, sa strane šarijaskog znanja, znači, vrh vrh razumijevanja, poimanja i detalj, detaljnog, detaljnog obrađivanja, dokazivanja, argumentiranja, Po pitanju ovih stvari, znači koji su stvari temelj ovo je ono što smo rekli zašto je Risala, knjiga Risala tako bitna, tako važna i što je imama Šafiju knjiga Risala učinila učinila tako velikim u metovu. Poput kažemo poređujemo da znači ono što je kod filozofa Aristotel ili Platon, to imam Šafija među učenjacima ovog umeta. A, odnosno da je da je utemelio islamski fik da ga teoretski obradio, temelje mu znači, napravio, nakon toga gdje nije se moglo jel, izlaziti kako ko hoće i na koji način hoće. Tako da su, znači, uglavnom može se reći komotno da su znači, najviše uh, doprinosa uh, koji su dali u, u, u sul-e-fiq, metodologije islamskog prava učinjenja, koji su, su bili šafijskom mezojima, nakon mama šafija, naravno, koji su bili nasljednici ovog sa čime on došao. <kuh> znači, uh, da rezimiram ovo što je prednaceno od njega a to je znači rezimije toga da su Kur'an i sunnet na istom stepenu u dokazivanju to je vrlo bitna stvar znači, imam šafja među prvim dolazi sa, sa takvim poimanjima e, u tom kontekstu znači e, u tom kontekstu znači on je igrao, odigrao veliku ulogu u odbrani sunneta u svoje vrijeme Jer tada u njegovo vrijeme pojavili se tri skupine koje su počeli da, da rovare pravi probleme po pitanju suneta. Prva skupina koja je negirala uopšte sunet kao širijski izvor. E, druga skupina kažu prihvatamo ono od suneta samo što se slaže s onim što je došlo u A što se ne slaže ne prihvatamo. Naravno po, po njihovom počinu. A treća kažu primamo od suneta samo ono što je motivatir. Ono ostalo ne primamo. Jedna i treća skupina su jel a, skrenuli na pogrešno su a ovi prvi dvije su znači to je čisti delaletno prva je pogotovo, znači po, danas poslita sekta i In, koji ne prihvataju sunet kao izvor šerijata i naravno je butlan na ispravnost prvog jel da sunet a, ako se negira sunet onda se postavlja pitanje jel kako ti ljudi jel, ovaj što imam po prvi argumentira kako ćeš klanjati dati zekat E, detalje posta i ostalih stvari ako, ako, ako kaže da sunet nije izvor šarijata. Jer ti detalje nisu pojašnjeni u Koranu. <kuh> I opet podlađe, znači, Imam Šafij je došao sa tim stvarima u temelju ih sa strane usuli Fika po pitanju derogacije. E, znači, možemo o tim detaljima govoriti mnogo što govori. Po pitanju iđmaa Znači, tu je, tu je veliki doprinos dao. E, onda pa, također po imanju a, a, stavu ova haba, kad se prihvata nešto ova ashaba, kad se ne prihvata, a, a, kad, je, kad, je na, kad je to o čemu se ra, oni razišli na stepenu ova gdje učenjak nakon njih ima, ima mogućnosti da izaberi šta je ispravno i kako izabrati. Znači, o tim svim detaljima, znači, on je naširoko na, na nadogačko pisao, onda kijas pogotovo može se reći komutno da imam šafija, prvi onaj koji je do, do, došao i uradio, tako zvanje dubt, koji je teoretski regulisao i, i obradio poimanje kijasa, analogije. Kako, Kako se vrše analogija, pod kojim uslovima, pod kojim šartovima, znači, ove stvari koje spominje ovdje, znači, sa njima, ono što došao sa njima imam šafija, znači, to je bilo revolucionarno za islam muslimane i zbog toga je, značaj, značaj ovog imama, i nije slučajno, rekao imam, znači imam Ahmed ibn Hanbel za imama Šafiju da je on obnovitelj ovoj vjeri. Jer s što je došao, što je, što je znači u, a, napravio temelje poimanja, razumijevanja vjeri na čemu se temelji, znači ono ostalo je došlo, jel, olahšalo svoje ostalo u lemi. Nisu, a, znači nakon njega, znači nije se došlo sa nečim a, posebnim osim možda da se, da se, da se, da se, da se analizira, razgovara, istražuje neki detalji koji on, on već prije toga spomenuo. I naravno, on je došao s onim gdje je žestoko udario na stvari koje, su, koje se mogle a, tretirati da su od, od izvora šerijeta, a nisu, poput Istihsana, Mersalehu, Morsele, poput a, drugih izvora a, praksa a, stanovnika Medine i tako dalje, Ovaj, gdje, je on, gdje je on argumentirano i možda je žestoko znači, ustao proti toga da, da to ne mogu biti temelji, e, temelji odnosno izvori islama. <clears throat> znači ima ovdje mnogo detalja kojima se moglo govoriti. E, po pitanju ovih stvari sa kojima on došao, imam Šafija. E, Sada se vratimo znači, na to nakon ano, imama Šafij e, nastaje njegov e, nastaje njegov mezeb Naravno podlačimo ovdje, znači nijedan od imama sve četiri mezeba nisu oni formirali svoj mezeb, nisu, širili, uh, uh, nisu oni lično širili svoj mezeb, su tretirali ga kao mezeb kao što, kao što mi danas tuma, tretiramo i tumačimo te mezebe. <clears throat> Uh, prije toga, prije se spominim znači uh, uh, gdje, kako, uh, kako, kada i preko koga sproširio šafijski medra spominim po pitanju kijasa, vrlo bitno svoje kod imama šafija, to je da imam šafija smatrao da se kijasa, analogija uzima u islamu šarijetu, samo u daruri u nužnosti, poslije to od njega uzio i, i, i imam Ahmed i to je hambelijski stav untar hambelijskog mezeba kako samo u, u nuždi li darura, kaže poput etlmejpte dozvoli jedinja strvini samo kad je nužda. Šta znači nužda? Znači prvo se vraćaš na Kur'an, na Sunnet, na Iđma e onda ne možeš nikako događati ili ono što se prenijelo do shaba, a onda kaže, ako ne ima ništa drugo pored tog ne, ništa drugo, onda se vraćaš na Kijas. U nuždi kao što u nuždi jedeš kaže dozvoljeno je da se pije alkohol jede, jede strvina ili svinsko meso tako isto znači kijas uzma samo u nuždi krajnu nuždi. <coughs> Nači i njegova je poznata izreka la je hilqias wal khabar majud nije dozvoljeno qias a imamo khabar majud odnosno a hadis imamo prisutan. Znači nema qiasa podal la kijasa, ma al hadis nema qiasa hadisima što nije bilo jel što nije bilo jel osnov kod drugih učenjaka kod dru, i u drugih mezheba. Širenje šafijskog mezheba narod njegovog njegovog mezheba je zapisam, već ću potom pomenim. Njegov mezheb je zapisam za vrijeme njegovog života i je on lično pisao te knjige. A onda kao što je Ibn Khaldun uh od učenjaka koji su koji su jel U, u, odnosno učenika njegovi koji su raširili njegov mezab ima mnogo imamo oni koji su bili u Egiptu imamo oni ko su bili u Iraku imamo oni koji su bili jel, ovaj u Hidžazu međutim ono gdje se najviše raširio njegov mezab to je u stvari bilo u Egiptu u početku zatim posli u Iraku nakon toga u Horasanu današnjem Afganistanu i Pakistanu tako da su a, na čafijski mezjebe nakon njegove smrti je do, došao kao kao novi mezheb koji je bio jel nasprem a, Hanefija. I odnosno prva trvljenja, nesporazumi kada je došlo ono slije poslednje mezheba, kada je kada je prestao i čenjaka, najviše se najviše, znači, borbe i ratova, nesporazum bilo između Šafija i Hanefija. Ratova narodno pod naodnicima E, znači i e, čak pisanje knjiga, jedni pre drugi, o nefijskih knjigama uglavnom kada nefije nekome sve dokazuju onda ona, k, stav drugačiji koji su imali to je uglavnom šafijski me zapominjali, imama šafiju i onda su dostali argumente da, da oni nisu pravi zbog čega nisu pravi u šafijskom isto mezebu kada su govorili osim ako je, znači, knjiga bila govora o svim, svim stavima učenjaka, svim mezebima. Uglavnom, znači, kome su odgovarali na, na čije a, po njima a, pogrešno tetirano ljudje mesjele, a tu su hanefijama, znači. Uglavnom su njih, ta dva mezeba su a, bili opriječeni drugom od, u mnogim pitanjima o kojima se razilazili. Jer su bili najjači, najraspostajniji u islamskom momentu. <hah> od učenjaka, znači, a, poslije još gdje se prošilo, znači, a, Danas je raširen, znači šafijski mezab u, u, u Indoneziji. E, imamo ga u Egiptu, imamo u Palestini, imamo u, u Dagestanu, u Čečini i na nekim drugim mjestima, ali, e, znači, govorimo danas je sa vrema dobu, e, nekim drugim mjestima, nekim državima, državama gdje je manji rasprostranja. U Iraku su bili poznati učenjaci za aferan i Karabisi koji su, koji, su, koji, su, koji su bili učenici imama Šafi, proširili njegov mezheb. A što se tiče Egipta, znači tu je on imao najjače temelje. Znači šafijski mezheb je u početku imao najjače temelje u Egiptu. Prije svega se vraća tu naučeniaka Ismaila Muzenija. El Muzeni, poznati velikan učenjak šafijskog mezheba, u stvari on je njegov šafijski mezeb, u stvari, vraća se na, na poznatu, legendarnu knjigu koju je napisao učenjak Ismail el-Muzeni, koji je živo 150, 175. godine po, po Hidža, preselio 254. koji je u stvari učio od imama Šafije, kad ima Šafija bio u Egiptu, sve dok njima Šafija preselio. I čak i mam Muzeni se smatra da je u stvari bio ispravno da, da se tretira, da je bio u stvari uh, učenjak Muštehid Mutlak, da je bio na nivou maltena imama šafi ili imama Ahmeda, imama ostali imama, znači po svome znanju. I čak se sam lično različio u mnogim pitanjom sa imamom Šafijom. Znači bio veliki učenjak, Ismailan Muzeni. I napisa, ali on je napisao knjigu koju se zove Mohtesar Muzeni. I taj, to je bila knjiga El koji, koji je u Šafiskom mezgu ovaj toliko toliko cijenjena i veličana i držalo se do nje eh, i radilo se pod njoj eh, do te mjere znači da, da ovaj da kada bi se žena koja, koja je bila znači odslednika Šafiskog mezba kada se neka žena udaji od kako se kod nas odavno na miraz, kad žena ponese sasovo se zove Mirazke. Miraz, Ruho. Eh, Ruho. Ruho bio je bilo knjiga Muhtesar Muzeni. Znači. To je, znači, na, to, na tom stepenu je ta knjiga bilo u šafijskom ezebu. Znači, tu knjigu nosi sasebom, to je kao vrh, to je plafon. Znači, to je kada se vječ, vje, vraća na vjeru. Znači toliko su cijeli, toliko je znači, osnova bilo po pitanju mezeba. ezebu. Od drugog očenjaka drugo koji je... Koji je koji je i poznat koji je učio od mama Šafija to je Jusuf Bovejti znači jedan od najvećih njegovih učenika također i treći koji je bio jel, jedan od najvećih ravija, odnosno koji je prenio ravija knjige El Um od mama Šafije koji je napisao jedan njen primjerak za vrime, za vrime života mama Šafije i što je izloženo imamu Šafiju Šafiju a to je bio Rebiju, Ar-Rebiju Al-Muradi. Ovo ta tri najznačajnija uh, učenika imama velikana Šafijskog Mezeba koji su bili jako veliki učenjaci malo na stepenu, jel? Na stepenu i ostalih imama vođa Mezeba, imama Mezeba, znači. Ismail Muzeni, Jusuf Bovejti i Ar-Rebiju Muradi. Uh, odpoznati knjiga Šafijskog Mezeba, znači sam ima Šafij reklimo da je napisao knjigu Al-Umm Znači, to je knjiga iz Fika, koja ima pu puno tomova, velika knjiga, ogromna, koja je detalje. Poslije toga napisao knjigu e, Ihtilaf Hadis hadith i Risala. To su te njegove knjige. Prvo smo na početku napisao knjigu Hudja dok je bio u Iraku, ali se smatra da tu knjigu Hudja, da, da je on se e, povratio od njih, odnosno tirao kao da se ne vraća na nju, nego da se ljudi trebaju držati njegove knjige um koju je napisao u Egiptu. <kuh> I sad, znači, ovdje možemo spomenuti detalje tu, kako se, jel, koje je knjige pisale, prenosile unutar šafijskom mezebi, od kojih do kojeg učenjaka i tako dalje. Uglavnom, od najbitnijih knjiga vizna za, za takozvani, ja stavno to naglašavam, znači, u svakom mezebu imaju određene knjige iz fika koje su temelj mezeba. I čovjek kad se vrati na njih i kaže, a, a, a, recimo, šafijski mezebi po tom pitanju, takav je takav, znači mora se vrati na te knjige koje su priznate unutar mezeba da, da je to stav mezeba, a ne da se vraća na neku knjigu uh, koja nije, nije šafijskom mezeba, znači, čovjek, da se osoba vrati koji traži uh, propis po nekom pitanju, pa ode u knjigu je Almugni, koji je napisao Ibnu Kudame, Ambelijskom mezeba, i on spominje tam uh, stavo je svih učenjaka, ne samo mezeba, nego i ostali, mimo mezeba, i od Ashabata, Bina i tako dalje, za svaki stav. I da čovjek kaže eto vratio sam tu knjigu i Šafiski mezeb potom pita taka, takak takak. Znači, значи to nije pouzdano mjera da taj Šafiski mezeb. Jer unutar mezeba ima veliko razilike. Значи znači, unutar svakog mezeba se učenjaci razilazi i čak od jednog istog imama i mama Šafije prenosi po 3-4 stava. Zato imao je prvi stav koji je imao u Iraku, drugi stav drugačiji po mnogim pitanjima koji je imao u Egiptu. A onda ima drugi učeneci čudsu, potom isto pita nešto drugačije što reku, ako upitan tako dalje. I onda se posapi dobro šta je šta je pravi stav imaama Šafe po tom pitanju i šta je u stvari najbliže na osnovu onog što naslov na argumenta na koji se on vraćao. E, uh te knjige, da i navedemo te knjige koje se smatraju da su osnov, da su osnov Šafijskog mezheba, već sam ja jednu spomenuo, to je Muktasar Muzeni, druga Elhavi od Maverdija, Havil Kebir, treća Nihayetul Matleb od imaama Haramina. Džuvenija. Četvrta spominje se, jel, da je, ne spominje se, navodi se da ona od imama Ebu Hamada Gazalija, El Veđiz, koji je on pisao prvo, prvo El, Bes, El Besit, pa onda poslije toga još kraću Vasit i onda na kraju Veđiz, znači to sve kao neka serija nekih knjiga koje se sve skraćuje na, na manju, manju verziju. I četvrta knjiga, znači spominje on Muhtesar Muzani, El Ha'vil, Kebir, Nihayetun Matleb, Uh, četvrta waj, od uh, Ebu Hamada Gazalija i El Muhezeb od Shirazija, uh, koju je komentarisao Imam Nevevi u svojoj knjiži El Međmu uh, El Međmu knjiga nas smatra jedna od, od, od, od uh, najboljih knjiga o islamu fiskih knjiga, koju je Imam Nevevi, ali bio komentar ali nije upotpunio do kraja, bio komentar uh, knjige El Muhezeb, koja je osnov jedna od knjiga koja je osnovu u šafijskom Ezebu. Međutim na kraju ono na čemu se sve o Ezeb šafij. Ovo je bilo u početku, jel? Dok nije došo imam nevevi. Prije njega, prije imam nevevi napisao, učenjak šafijskog mezija Rafi, napisao knjigu El Moharrar. Pa njen muhtesar, znači saže, sažet je dio napisao imam nevevi u knjizi takozvan El Minhaj. I onda postaju u zadnje vrijeme, nakon imam nevevija knjiga El Minhaj, postaje ono što se naziva meten, osnovni fiskki tekst mesela šafiskog meziba, Znači, kod, kod šafija. To je knjiga Muatamed. Elminhađ. A onda imam njihove komentare te knjige. Uh, Najpoznatijih komentara su tri komentara i na ta tri komentara se čovjek vraća uh, onaj ko je izučavofik i koji je fakih, učenjak mora vratiti na jedno od ove tri knjige da kaže to je šafijski meze po tom, tom pitanju. Prva je Mugnil Muhtađ od uh, Šerbinija, Hatiba. Druga je Nihajatul Muhtađ od Remlija i treća je tuhfatul muhtaj koja je od ibn ibn hajara. Naču to je tri knjige e, su oni na koje se vraća kad dođe da kažeš po šafijskom mezhebu stav po tom pitanju takav i takav. Uh e, i to što se tiče knjige znači mada i o tome se može jel predavanje, držati predavanja a onda znači dolazimo do on iste teme jel ova da sve te knjige šafijsko mezheba kao i drugi mezheba znači imaju određene izraze koji uh, koje čovjek mora razumijeti njihovo značenje da mogu razumijeti ono što piše u knjigama. Pa recimo, kad Šafija kaže akval, akval to su stavovi, to se misli na ono stavovo od imama Šafije koje se prenosi. Znači, akval po tom pitanju, kad kaže akval u toj toj meseli, misli se to ono što se prenosi od imama Šafije da ima uraša stavova po jednom tistom istom pitanju. Ali kad kaže vudžuh i turuk, ti izrazi znači da su to u stvari stavovi njegovih učenika unutar mezeba. I to čovjek mora razumjeti da ne bi jel pogrešno prepisao neko a, stav a, nekome od njih. A ka, po pitanju imena učeni, učenjaka, recimo, kad kaže imam, rekao imam to i to, misli se na e, imam al-Haremin Džuvenija. E, kad kaže šehan, po tom pitanju kažu tako šehan, misli se na Nevevija i rafija, unutar šafijskom ezeba. Kad kaže šujuh, su rekli to i to, misli se na Nevevija rafija i subkija. Kad kaže kadi je, kad je rekao to i to, misli se na kadja Huseina, a uh, kaskaja kadiani dva dvojica kadijas na tom samom misli se na, na ruvajania i maverdia sa druga dva učenjaka znači te izrazi čovjek mora poznati tu terminologiju da bi mogao koristiti te knjige i mogao da razumijeti pa kada dođe po nekom pitanju kad različe se i spomine ko ima šafija ima više stavova nego učenac tako, tako pa kad dođe sa izrazom kaže wal asah kaže asah ispravnije to i to šta znači to ispravnije? Što znači da imamo unutar toga dva stava, dva stava unutar šafijskog mezeba i da ispravnije da ispravnije po tom pitanju ovo što, što su rekli da je sah. Ali kad kažu Azher također ukazuju da ima dva stava a da u stvaru kazuje Azher znači da je tu znači imamo jedno pitanje da imamo kad kada se govori da je, da je razljelženje slabo unutar mezeba To je jedno razumijenje, a imam kada je jako unterm ezeba. I sva, svi ovi izrazi ukazuju na jedno ili na drugo. Znači, kad kažu da je, da je sahih ili mešhur, kad kažu esah ili adher, znači to sve ukazuje na slabost ili jačinu razilaženja unterm ezeba. Govorimo samo iz, iz tog razloga, ne da naravno da, da, da, bi, da bi učili, nego iz razloga da bi čovjek koristio, da bi osoba koristila knjige šafijskom ezeba, stari knjige, znači mora razumiti ovu terminologiju bez toga znači napravi čisto određena greška a to se dešavalo ja sam vam spomenuo neke mesece gdje se dešavalo da da neko savremeni koji piše određena pitanja pripiše određenu mezebu da je na tom tom stavao a u stvari vratio se na pogrešni govor stvari nije tačno da je to da je to, da je to stav e, mezeba ja sam vam navodio klasičan primjer a to je je po pitanju po pitanju abortusa po pitanje Borca gdje se kod nas masovno, uh, ovaj nalazi u knjigama, savrnijim knjigama, kako je Maltene Islam jel, nedosmisleno nastavu da je Bortus haram, da je zabranjen, tako da kao da je to oko toga nema dilime. O stvari ispravno, da većina učenjaka su nastavi da je Bortus dozvoljen, uh, da su u stvari dva mezeva na tome da je dozvoljen, da je treći da je dozvoljen u 40 dana, a samo četvrti, a to je Malikijski, kaže da je zabranjen. Uh, znači Malikis kaže da je zabranje Hambelijski kaže da je dozvoljno u prvi 40 dana a, a Hanefijski Šafijski kaže da je dozvoljno sve dok se duša ne udahne uh, uh, fetusu odnosno djetjetu koji je u tijelu a recimo mi danas kad čitaš neke knjige, kad priča o abortusu to ništa ne odjele ima toga da to harame, da je to velike grije i da to treba demonstracije pravi zbog toga od stvari jel, to nije to nije ispravno i nije ispravno prepsivati uh, mezrebima učenjacima ono na čemu nisu bile Знаči znači, to je odlavno ono što bilo naj najbitnije za kaže vezano sa šafijski mezheb molim Allaha dželle da, da nas proživi šaolin velikim učenjakom na sudnjim danu da u njegovom društvu svane Allahumma veham tekaš kada na tašakovka tu boli